Телескопи Телескоп – це астрономічний прилад для спостереження за зорями, планетами та іншими космічними тілами. Перший телескоп створив голландський учений Ханс Ліперсгей 1570-1619 у 1608 році. Це був оптичний телескоп зі скляними лінзами, які збільшували зображення віддаленого об'єкта. Телескопи-рефрактори Об'єктив рефракторів, як правило, складається з двох лінз, що фокусують світло. Одержане зображення розглядається через окуляр, який також складається із системи лінз. Галілео Галілей використовував подібний телескоп з 30-кратним збільшенням, коли в 1609 році вивчав поверхню місяця. Телескопи-рефлектори Сучасні астрономи в основному використовують телескопи-рефлектори, які мають велике увігнуте дзеркало, що збирає світлове проміння, і невелике пласке дзеркало, яке відбиває світло і спрямовує його в лінзу об'єктива. У першому телескопі-рефлекторі, створеному Ісааком Д'ютоном у 1668 році, було встановлено дзеркало діаметром усього 7,5 см. У сучасних телескопах застосовуються набагато більші зеркала. Телескоп КЕК на Гавайях має 36 шестикутних зеркал, з'єднаних разом так, що вони утворюють зеркало діаметром 10 метрів. Одержані за їх допомогою зображення передаються на екран комп'ютера чи фокусуються на фотоплівці. Бачити невидиме. Космічний телескоп Хаббла – обертається навколо Землі по орбіті, яка проходить високо над земною атмосферою. Тому світло, вловлюване ним, не викривлюється. Радіохвильові, рентгенівські, інфрачервоні, гамма- і мікрохвильові телескопи фіксують інші види електромагнітного випромінювання, яке доходить до нас від таких зір і галактик, які ми не можемо побачити неозброєним оком. Ілюстрації. Оптичні телескопи Є два основних типи оптичних телескопів – рефрактори і рефлектори. У рефракторах використовуються лінзові об'єктиви, які створюють перевернуте зображення. У рефлекторі замість лінз велике увігнуте дзеркало, яке фокусує світло, що відбиваючись від другого дзеркала, потрапляє в окуляр телескопа. Зображення виходить прямим. Ісаак Ньютон. 1643-1727. Винайшов телескоп-рефлектор з увігнутими дзеркалами. Галілео Галілей. 1564-1642. За допомогою такого телескопа виявив фази Венери та супутники Юпітера. Вільям Гершель. 1738-1822 побудував телескоп-рефлектор з діаметром зеркала 1,22 метра. Едвін Хаббл, 1889-1953. Завдяки телескопу-рефлектору з'ясував, що Всесвіт розширюється. Космічний телескоп Хаббла передає на Землю зображення віддалених частин Всесвіту. Радіотелескоп Генбері Браун у новому південному Уельсі чи в Австралії вловлює довгохвилюві радіосигнали з космосу.